Хай серце твоє не радіє. А Бог побачить, хто правий, а хто ні, І розважить на вагах милосердя свого. І віддасть злим за те, Що лжею заподіяли біль серцю праведного. Неправедне серце, моє отче, Багато в ньому болю і бруду, Напевно тому не живе в ньому спокій. І щастя Не суди, дитино моя Господь бачить усе Чи ж той, хто серця випробовує Знати не буде? Він сторож твоєї душі І він знає про це І поверне людині За чином її Отак мудрість пізнай Для своєї душі Якщо знайдеш її, то матимеш майбутність, і надія твоя не понищиться. Якщо приймеш ти слова мої, що слухало мудрості вухо твоє, серце твоє прихилиться до розуму, якщо будеш шукати його, немов срібла, тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш Ти Богопізнання. Бо Господь дає мудрість, з Його уст знання й розум. Здобудь мудрість, здобудь собі розум, не кидай її, і вона буде тебе стерегти. Тримай її високо і підійме тебе. Вона дасть голові твоїй гарний вінок, пишну корону тобі подарує. Стежку ніг своїх вирівняй, І стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво, Усунь свою ногу від зла. Пам'ятай, праведний сім раз впаде Та зведеться. Спасибі, Отче, за науку, Знову поцілувала тонку із самих кісточок руку праведного отця Софія. Як їх оминути, тих злих людей? Як знайти стежку? Не зможу, отче, слабка. Сили в Господа проси, доню. Він тобі вкаже і стежку, і людей праведних А може краще жити самі Щоб знову не помилятися Ні, дитино моя Шукай собі пари, бо сказано Краще двом, як одному Бо якби вони впали То підійме одне свого друга Та горе одному, як він упаде І нема другого щоб підвести його. Коли вдвох покладуться, то тепло їм буде. А як же зогрітись одному? І ще пам'ятай, мудрий, сильніший за сильного. І ти, сину мій, слухай Господній волі, знай, що не ти сам своїм чином керуєш, а лише Господь. Софія з подивом озирнулася. Позад неї стояв Любомир. Це до нього звернув старець свої останні слова. Як він знав про його присутність? Хлопчик подав руку сліпому ченцеві і вивів з каплички. Софія обернулася. Якесь чудо! Тут, у лісі, раптом храм і справжня служба, наче справжній церкві. Це святий отець Олімпій. Він живе у маленькій хищці, отут у лісі, а хлопчик допомагає йому. Справді святий, він же нічого не бачить, як він тут живе. Джинці декілька разів пробували відвести його до монастиря, не погоджується.